Весілля гуляли по-тутешньому, коли три дні на хаті прапор саморобний майорить, знак того, що на зачіплянці когось женять або заміж віддають. Півзаводу тут за ті дні перебуває, натанцюються до впаду, наспіваються, весільних батька матір у возику впродовж вулички покатають. Всяк зминай тоді, коли перезвайде вулицею гульби ще буйне насувається, а щоб просторіше було танцюристам то йдуть на Соборний Майдан. Там місця на всіх вистачить. На завершення всього батька-матір весільних ще й до саги прокотять возиком, щоб там водежі у воду перекинути, покупати на згадку та на щастя молодим. І відгуди буря весільна, прапор з хати знімають, дають спокій молодому подружжю. Живіть! Зачеплянка полюбила свірунці ще й тим, що тут люди, які в степах, рано встають. Схід сонця не просипають. Дружно з Іваном живуть. Справді душа в душу, надійно з ним вірунька почуває себе. Є люди в усьому надійні, такий він, не соромлячись, хвалиться перед друзями, як він вдало віруньку вибрав. Не так це просто, мовляв, вибрати, а він зумів. І справді шанує, жалію дружину, відколи побрались. Ще ні разу руки на віруньку не підняв, хоча вдачі гарячої, задерикуватої. Друзі кажуть про нього, що заводиться Іван з півоберта. Навіть із директором він часом вступає в круті суперечки. Надто завці протяги в цеху, від яких жінки заводські часто застуджуються. Протяги, правда, й досі зостались, але ж їй увага Іванова дорога. Оте слово, його турботи, бережи здоров'я, Вірунько, і на внуків. Ще їх треба буде колихати. У такого ж прозорого ранку від'їздив. Уся вуличка вийшла проведжати його в Індію – а він, дамуючи гіркоту прощання, весело кинув чимодану машину, помахав на розстанок синам своїм баглайчатам. «Ви ж дивіться мені тут, будьте лицарями!» Солодко сплять, лицарі, шкодай будити. На швидкоруч приготувала їм сніданок. Забігла ще до сусідки, до лезі фронтовички. Попрохала постежити за ними, бо старій баглаїсі сьогодні щось занедужилось. І тоді вже на завод. Задійте спокійно, будуть приглянуті, якщо Леся взяла це на себе З усієї зачіплянки найближча вірунці подруга оця Леся Хомівна Що в неї з фронту пів лиця в шрамі червоному Зовніш сувора, малопривітна, фронтовичка від першого знайомства Викликала у віруньки щиру симпатію І не ввело в оману вірунку перше враження Постала перед нею людина справжня, людина кристал Дівчиськом вона пішла на фронт, і всі зачіплянці відомо, що була в Лесі на фронті любов, яка, можливо, і кінчилась би одруженням та щасливим родинним життям. Але ж війна є війна. В 1945-му поліг її комбат з смертю Горобрих на околиці якогось польського містечка. Десь є там його могила серед інших могил радянських воїнів. Брила гранітна належить золотим написом. І Леся не втрачає надії з часом поїхати в Польщу, провідати знайомі місця покласти квіти на могилу свого комбата. В лесеній біографії комбат існує відкрито, ні для кого він не є таємницею. Вся зачіплянка звикла до нього, як до свого, чимось зв'язаного з цим селищем металургів. Але про інший інтимний епізод з життя фронтовички ніхто, крім Віруньки, не знає. Ця Леся повернулась після війни на рідну свою зачіплянку з рясними медалями на гімнастерці. зошпареною щокою, що й досі червоніє свіжо, наче й досі пече Незважаючи на палаючий слід на щоці, чи може навіть завдяки йому виявив тоді до неї цікавість молодий вихователь з ремісничого Виникло бажання зазнайомитись ближче із заслуженою фронтовичкою Леса на суворість та неприступність не злякали його Не завадили йому запропонувати вчительці свою юнацьку дружбу Була вона, правда, не афішована ця їхня дружба Поза межами зачеплянки починалася але якось осіннього вечора хлопець той аж сюди, на веселу проводжав Лесу, і таки загітував піти поблукати за селищам у кочугурах. Було то перше і останнє їхнє блукання. Досі не може вона пробачити собі того вечора. Носить його в душі затаяно, як гріх. Тільки вірунці відкрилась у всіх подробицях цієї прогулянки, бо все до найменшого пам'ятає розмови, інтонації, непевну сподіванку на щось. За полуком серця свого тоді пішла. Серце було юне, воно шукало дружби, прагнуло тепла, було зваблене чимось новим, хистким, наче мрія, схвильованим воно вело Лесю в темряві осіннього вечора. Все далі й далі заводило в кучугури. Не за душею, за тілом його пішла. Але це воно зрозуміє тільки згодом згодом. Хлопець таки чимось хвилював її. Подобалась Лесі його енергія, життєрадісність, кипучість, те, чого їй, здається, бракувало самі, так рано підтятій, надломлені втратою. Їй лестило, що, незважаючи на пошматоване лице, юнак почуває потяг до неї, домагається її взаємності. У своїх домаганнях він був завзятий, настійливий, і навіть деяку його грубоватість можна було пробачити за цю палку щирість нестримних юнацьких домагань. А потім ота його ніби зовсім невинна безтактність. Безтактність, висловлена у формі легкого жарту. Зрештою, досить поширеного в ті часи серед тилового люду, коли йшлося про дівчат-фронтовичок. Але тут торкалось не тільки Лесі. Було тут зачеплено комбата, її фронтову любов. Хіба йому не однаково? Йому септокомбатові. Чи зрозумів той хлопець хоч згодом, Чому вона так спалахнула одразу? Чому так збурено різко відштовхнула його від себе? Чого ти ще роздивував свін? Що я таке сказав? І знову повернувся до свого грубого жарту. Ах, тобі не однаково, бо ти спала в землянці з ним. Спала, спала, ну і що? І за кожним разом гучні поля чути було над кучугурами, аж дичина перелітна, мабуть, розполохалась на радуті, а щогла високовольтна суворо гула вгорі, ніби схвалюючи. «Так його, так, ще, ще!» Все там і вмерло, серед кучугур. Тільки через роки Леся виповіла свою таїну вірунці, відчувши, що її зрозуміють, і не помилилась. Після того випадку Леся не пробувала шукати серцю відраду і вважала, що випадок той має стати їй назавжди осторогою. То саме минуле їй нагадало про себе, і в житті їй тепер, як найдорожча інтимність, знову залишається тільки її фронтовий комбат, від нього свято душі. А будніми життя стала школа, діти, клас. Нещодавно возила вихованців своїх пароплавом по Дніпру на екскурсії до Канева, відвідали шевченківські місця, село Кобзареве, де з нагоди ювілею поета все було причепурено, і дорога, й будинки. Діти повернулись на зачіплянку в захваті від побаченого, і тепер можна почути, як вони часом галасують біля саги, хором декламують підхоплену в подорожі примовку жарт. Спасибі Тарасу за шифер і трасу. Металурги з усмішками слухають той сучасний фольклор, такі речі їм до смаку, щоб там не говорили скептики жовтороті. А коли вірунька після прохідної ступає на територію заводу, що вранішньо гримить, стогонить і вирує димами. Воно почуває гордість у душі. Не дими, звичайно, це почуття, а праця людська, що втілилась тут грандіозно, що звершується тут щодня й щоночі. Безперервним потоком вливається на заводську територію ранішня зміна. Йдуть тисячі людей, щоб розтектися по цехах, зайняти свої робочі місця. І протягом цілої зміни владуватимуть вони над цим гігантом, над полум'ям печей, над діями механізмів, над сигнальними табло, де млятимуться всі палаючі надра, де кипить метал, де відбуваються процеси, для яких і сьогодні ще мало самого тільки холодного обрахунку. а треба людської душі і хисту. Протягом зміни люди будуть зосереджені у внутрішній зібраності, в напрузі, радітимуть і гніватимуться, бо небайдуже їм буде ні те, як кипить метал, як поводить себе піч, як вона завантажується, які запаси сировини сьогодні на заводі і скільки тон буде дано понад план, чи навпаки не додано. І небайдужі будуть ці люди до безлічі речей, до планів і графіків, до кількості і якости, хоч би комусь здавалося, що вони до нього байдужі. На заводі людина ніби якось значніша є. Десь поза брамою зустрінеш його з кухлем пива біля автомата чи з гудочкою на Дніпрі. Сидить така собі непоказне, нічим не видне, а тут бачиш, що перед тобою майстер. Та часом ще й майстер не м'якої рядової сталі, а особливої, що її тільки тут зварити зуміють. Ніхто, звісно, не каже, що металургійний це легко, витримує не кожен. І на вантаги, протяги, постійний гуркіт, жарота, а крім того, і небезпеки, не у цеху, дитячі личка з плакатів усміхнено тривожно застерігають. Тату, будь уважний, вдома тебе жде сім'я. Та хоч і нелегко, зате й дорога тут від людини до людини коротша, ніж будь-де. Менше крутіства та тяганини, хапуги не тримаються, роботяги сміються.